Irungo martin dozenea kastelekura urbildu gara, Anne Kalbo eta Alba Aranguren ekin gaude, kaixo, Eish, egunan biein. Bueno, beste udara batez, ekimen eta aktivitateak antolatzen dituzote irunen, martin dozenean gaztelekuaren baitan. E, esango dugu, bueno, osagarri krisiak guztia baldintzatu egintuela, e, bereziki aurreko hugu dago eratuko dugu, e, ma, guztiz, e, baldintzatua izan zela, orain argizpoi e, batzuk ikusten ditugu, gauzak poliki baldin bada ere, Bueno, ba, aldatzen ari dira, ekimen eta jarduela, kulturalak, ba, ikusten ditugu gure eskualde honetan martxan direla, eh? kakotzen artean beti, baina zuek aurtean bueno, ba, udako programa, eh, orkestu duzue. Seetaz e, honetan zartu horretik, e, pixka bat, programa hau e, bueno, diseinatzerako orduan zeintzuk izan dira zuentzako no? ba, irizpiden nagusiak edo idein nagusiak. Bueno, irizpide edo aldaketa handi bat eukiko dugu aurten, eta da espazio aldatzen garela. Hortun premisa horrekin, alde batetik espaziorik ez genu kanez, ba, kalean egitea zan lehenengo bueno, hori lehen dugu. Mm -hmm. Kalean egitea, aire libreaz gozatzea, naturaz, kirolaz, eta ba, inguruak ematen digun baliabide guztietaz hozengoratzera eh eskintza hau nori zuzendu baden pentsatzen eh gazte aurgastetan erabegi zuzendu da dela baina zehazki bai hori da eh, gaztelekutik eskaintzen duguna 12 17 urte bitarteko gazteentzako da Eta, bueno, uztaila oso antzer eskainiko ditugu ekintza eta tailerrak eta nere bezala ez dela Martin Lozena eraikinen egongo, baino bai egingo bai ditugu egunero ekintza hauek eta ginorztako mm -hmm. gazteak, ba, edozeinetara daitezke. Oso ongi, bueno, ba, gu programaren inguruan pixka bate hitz egitera, ekimen aktibitate ugari ikusten ditugu, eh, plangintza hontan. Eh, ez dakit, azpibarratzeko badaukago Zerbait? Ba, bueno, a ber, aldaketa, beste aldaketa garrantzitsua da, aste arte eta hostilaletan egiten dugu egun pasa. Hor du, e, egun apasatzea jugungo geha, e, bueno, egin potente ezberdin ekin, ez? Ba, ez esnorkeleta es pirauan darribin, e, Ba, surf eta estandapa del Donostin e, gero badago bai gauza bat oso e, interesgarria dela Beizamarra jongo gehala loitera ordun egingo dugu tirolinak eta arko tiroa goizean eta gero arratsaldean jongo gera baleo gitera eta Gauz. nikuzet oso oso gauza potentea daudela ordun animatzen dut mundu guztia ba web orrialdea begiratzera Garo, gelitzeko gunea ezberdina izango da egun eta proposamen bakoitzeekiko. E, Gia dere bai urtean zehar normalan, azartetik larunbatera egiten e, dagola zerbitzoa, eta auztaian izango dela, astelaren deik ostiralera. Uhum. Orduan, hanek esan bezala, biegunez egun osoko proposamena da, baina beste iru egunetan, oda, astelena, astazken eta oste egunetan, ara txaleko ordu jarraituko dugu. Mm -hmm, Horritxango ari dago kienoaz, eta esango dugu, aurten, u dauntan, berezik eko egunea, bueno, ba, e, garrantzean dia, izango duela, e, bueno, informazio guztia eskuratzea orduan, zuekin harrematan jartzea gako orduan ere bai, ko e, horatuko dugu, bueno, ba, bai gaztel lekuaren, irungo udaletxearen goegunea ofizialetik sartu daiteke, artin dozenea gaztelkoaren goegunean, eta bertan informazio guztia eskuratzeko aukere izango eh, duzue. E, bueno, aipatu ditugu ba, ateraldiak, baitarik ekimen eta jardu daude, kalea izango da, bueno, ba, e, topa gune e, nagusia zen motatako aktivitateak e, pentsatu dituzute. Bueno, Piskadenetatik e, argazkirrali bat, jinkana bat, gero tailer batzuk ere bai eskainiko ditugu, Egia ere bai, saiatu garela alneurrian gazteen iritzia jasotzen eta haientzako haientzako denenean, ba haiengandik sortutako programazioa izatea ordoan, mm -hmm. eh, tailergeienak haiek aukeratu ditu dituzte eta irteeratako batzuk ere bai haien ideietatik abiatu dira. Orduan esan bezala, ba tajerrak, tajer bat izango da adibidez, berskeite eh geituriko tailerra, izango dela skate tabla zaharrak edo erdi hautzia dituztenak, ba bermolatuko ditugu eta sortuko ditugu ba, diseinu berriak eta martxan jarriko ditugu berriro. Gero, udako jolasak, e, piztinetara, bueno, pixka denetatik saiatu gara egiten. Osangi, eh, ez dakit zerbait gehiago gaitzeko dugun horrela azpi marratzeko? Hmm. Bai, esan egenuen izena ematea garrantzitsua dela lehenagotik, azkenean, e, bueno, covid Sortu duen egoera dela eta baimen horri bat ekartzea beharrezkoa baita. Orduan e, zuklen komentatu duzun bezala web horrian dezakete informazio guztia baimen horria ere bai weborrian horrian dute eta dena den edo zein duda edo galde baldin badute gure telefono zenbakia sei laro geita mar, iruro geita mar, iruro geita eta bertara du dezakete. Eta ben. ekainaren hori eta sei arte gaztelekoan egongo gara, ordun dena animatzen ditugu gerturatzea, aldetzea, ikustea, eta, eta dena lasai askoa zalduku diegu. Zorbi, mm -hmm. bueno, ba, gombidapen horrekin gelditzen gara, gainera, azpimarratuz, bueno, ba, beste urteetan etortzen e, diren edo etorri diren gaztetan erabeak, askotan baita errepikatzen dutela, berein lagunak etortzen dira esperientzia ba, bueno, ba, polita delako, interesgarria eta programa horien erakargarria nera kargarria delako ez da. Bai, gazte gainera batez ere esateute beti eh, gaztelekoan eh, eramateuten eh, gauzei positibona da jendea ezagutzea eta udaran eh, momentu ideala da eh, elkarrekin gauza akiteko, elkarre ezagutzeko, eta ba hori, udaz, udaz disfrutatzeko halik eta positiboen Hori bai, e, beti betzela, ba, maskaria eta COVID-aren inguruko ba, protokoloa jarraitu beharko ditugu. E, mm -hmm. ba, ego, er, bueno, errealitateak eskatzen duen betzela. Mm -hmm. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara. Eh? Mi esker biehi, ba, gure anizatagatik. Eskerrik asko. Nai, mi eskerzurik, eskerrik asko.